Niin ne höyryää kuumana liinan alla Ei vienet niitä kato- tai katalahalla Ei säikytelty taantumalla Tästä se lähtee, Suomen suvi Uusia mukuloita Kotimaisia varhaisperunoita Kuuntelet Radio Helsinkiä ei perhokalastus mua kiinnosta, mut koskeessa seison kumisapaissa. Onpa tosi kauniin oranssi, toisun uus pläkkändekkeri. successa Soolatti ooje ooje hyi helvetti Hanna Pakkanenen vaan heti lauantai ilta yhdessä onko tää paskista on vai joku mainos <laughs> ei kanna paskista formula monaco saataan homoja sella se tuli viestiä sen vanteet vittu tää on kauheus Joo, nyt ei näynyt liikenteeseen se, se sarja, missä soitetaan kaikkein käsittämättömämpiä, paskippia sanoituksia, mitä löytyy maailmasta. Semmoinen lähetys tehdään taas on Pari viikon kuluttua, mutta tota, no, niin, tämä tulee soitettua kyllä sitten sierkiin. Nämä sanat on maailman typerimmät, Hanna Pakarinen yllättää. kyllä. Ja Paksu on tehnyt itse nämä sanat. Tää tulee tosi absurdia paskaa, näinpä se on. Absurdien paskaa on myöskin kokoomuksen puoluekoko, joka järjettetään tänä viikonloppuna. Politiikka Spetsuossa on vuorossa kokoomus, Huhu! Ja tosiaan oli viestiin sekoomus kyllä, pitkästä niin nimeä voi käyttää taas kokkaneista. Ja tässä näkyyksessä osoitetaan sitten artisteja, jotka tukevat, tukeneet jotakin kokoomusta. Lähinnä Sauli Niinistöä kuten tämä tässä näin, Anna Pakarinen, tai muuten kokoomukseen liittyviä biisejä. Sitten sellaisia biisejä, mitkä todellakaan ei todellakaan edellyty kokemuksia millä tavalla, ja se liittyy sillä tavalla kokoomukseen. Miehet on meidän ystäviä. Niin, niissä kokoomus on mafia, kyllä. Ja, ja jos te laitatte... Pöntönrengas ylhäällä. Pöntön se sopii kyllä ylhäällä oleva pöntönrengas, näin, näin meidän on näppylät. Mutta siis, tota, jos teillä on viisi toivota vastaavaa, niin laittakaa tulemaan ilman muuta niitä. Niin... Ja mielellään kolme pointtia, Aleks Tupi tota, no niin, hengessä, kolme pointtia. Ja seuraavaksi... Henkilö, jota ilman takuulla Suomessa ei olisi ollut Stuppi pääministeriöksi. Se olisi kokoomuksen puheenjohtaja tällä hetkellä vielä toistaiseksi. Nimittäin Johanna Tukiainen. Ilkka Kadervahan sai lähteä tota, no, niin kokoomuksen, kokoomuksen Ilkka Kadervaan tosta ulkoministerin pestistä, kun tuli lähetettyä vähän tekstareita Johanna Tukiaiselle. Tässä on löyppi julkista. Ja Stuppihan tuli sitten tilalle silloin. Te sitähän naulut käytot Neymar Sauli ja Saulia toki niin peinä joo kyllä siis mä mä lits oli tsjekannut että että tota no niin se oli aika yllättävää kyllä että että että tota no niin toki Sauli olinistön Castellainen Tuosta oli Toivo Satu Kostiasta kolme pointtia. Hevoset, synnytys, väritön ylös, nousevussa. <laughs> kyllä. On Mulla on kolme pointtia täällä tänään, Se on Aleksandias Tuupi toi Ilkka Kanerva ja Tissit. Johanna Tukiaisen soittamiselle. Ja no etpä niin. Joku spessu on tulossa, sitten kun tulee joku, joku leffa tulee, joku dokkari tulee, on tulossa joskus syksymällä, niin sitten pidetään neppu-romani silloin varmaan se otetaan tämä silloin. Mutta Reijo Taipalekin tuki on tukenut kokoomusta. Hyvä Reijo, hyvä, re, hyvä, re, hyvä re, Tyhjä Reksa. Tyhjäkaan oh. pois tää talo. Tää kuulostaa kyllä niin masentuneelta tapaukseen, että varmaan huomasi, mitä se oli tullut tehtyä, mutta... Me hassa, ollaan. Äskeiseen artistiin tuli kommentti naispuolinen Mazan Ykänä, kyllä. Olen 90 prosenttisen varma, että valitaan. Eli Verppere, onko sun 90 prosenttia kuitenkin käytännössä 10 prosenttia, niin kuin se on Stuppilla oli? No miten kuka voi vetää hatusta, että se on nyt 90 prosenttisesti, kannatetaan näin, kun se on käytännössä 10 laa, sitten. Eli se laa, menee 90 prosenttisesti vielä, ja se menee noin kaksi, tuota tai noin, Mitäs nyt meneekään? Mä tahdon tähän. Tiedän, onko meillä mennäksytty 5 prosenttisten päivien, mutta no, jotain sinne päin. Joo, se oli siitä laittoa Werberkin. Joo, kannatta pyytää anteeksi. Repo ryypä nyt tuli viesti. Sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sori, sori, Siitä tuli vieste. Aika monta sorja on tullut, kyllähän ei. Autotunne kari estui Ruotsin laivalla karannutta slipnot okei. Kuuletko keskeltä kaipuun hiljaisen? No nyt kilkästä ruuhaa! Kun nimesi kiljaisen? on pakkihenkilöitä ja toimihenkilöitä, niin... Näin tikkiä, e, tätäni hiljattomasti seminaarimmein, tämä on tämä on ka kaikille pankitaidille. Veljekset kuin elvikset, kuin elvikset, blue blue, blue sway shoes. Veljekset kuin elvikset. Kui nelvikset, blablabla, blablabla Veljekset, kui nelvikset Elvis Veljekset, kui nelvikset Blablabla, blablabla Veljekset identtiset aivan halus Täällä mietitään Pepsodentin määrää Stuppin tapauksessa Värjäs mutta Joo, ei oo hampa tuota politiikkaa Veljekset tapauksessa Veljekset, kui nelvikset Veljekset, veljekset El uh -oh. synty. kuin elvikses. Uh -oh. Koska muuten tulee vassarispessu. No sit jossain vaiheessa, kun vassarit on ajankohtaisia, eli siinä voi mennä vähän aikaa. Mutta noteeraan kyllä vassarit tämänkin lähetyksen aikana. Kertaa olen erään biisipolinnan yhteydessä. ja odottelemaan sitä. Mutta onko Aleksi vielä valtio-ulkoministeri? Valitettavasti taitaa olla näin asia. Minä jaksan jaksanut selittämään niille, jotka ei tiedä asiasta. No vaikka noika tuori tuosta noin Katsoa eduskuntaa jos, jos siellä on joku joku to, to, niin, on poliisi Poliisitaustainen ne oli, se aina kokomuksen, aina kokomuksen tänä päivänä myöskin Persu. Ja Persuthan on ottanut tuon kotiuskonto- ja isänmaa-sloganin, mikä kokomuksella oli mennytkin, oli joskus vielä, ehkä vielä 80-luvulla, mutta sen jälkeen on onneksi mennyt, mennyt vähän eteenpäin, eteenpäin sitä maailmasta. Mutta Persut on sitten kaapannut sen. Mutta näin olen koska kuitenkin löytyy poliisitaustaisia henkilöitä kokkareista edelleenkin, niin otetaan Perskin kuntaa, sitten seuraavaksi tähän näin. On taas lasten liikennelaulu. Tämä sopii hyvin kokoomuksen nykytilalle. Sitten Valtain miksi, miksi, miksi pessua kokoukselle? No, no niin, on puolkokousta tänään, ja, ja, ja siinä kaikissa niiden kiinnitetään näistä puolkokousta, mitä tänä viikonloppuna on huomiota. Ja mä käyn kaikki puolueet läpi kyllä. On, on käyty jo RKP ja Persutta muistaakseni. Ne vasta lasta Sitä kaikki mukaan monta, monta vara, on pii eessä. Siksi valmas, aina mieli, se on turvaa verraton. Tässä käyttää se kadun poikiviä. Valko viiva pohjaaja Ja kurre on toivottu! Kurre on toivottu! Viimeaikaisen keliä kunniaksi sateen satentaa. Mä en. Mä, mä rupen tätä. Jos ei joku tiedä nyt tätä kurrejuttua, niin mä en rupe sen enempää kyllä kertomaan. Minut löysin. Alta ukkospilvien. Kotin saatoin, tieltä sateiden erotessa, kysyn vielä, näenkö sua? Tuo tuli viesti, että missä Persus-pessun? Anteeksi, antama tuota. Joo, no persus on jo vielä tulossa, koska sitten tuli käytännössä Timo soinis Pesso, mikä on aika lailla sama kuin Persut kyllä, ettei sen puoleen, kun kuunnattiin pelkästään Timo Soinin ää, peruspomo äänikirjaa silloin. Löytyisi kyllä myöskin musiikkillisia ääninäytteitä, jotka sopii Persuihin, niin persus kyllä tulee vielä uudestaan sitten vähän niin kuin eri, eri tuota, no, niin levyillä. Kokous on sivistyspuolue. Hei, come on, olla positiivisia, ei negaa tänne juhliin. No näähän se on. Ei kyllä, kyllä. Kuikata, Sivistynyt ei leikata koko, tuota, koulutuksesta. Jättää, Sannikraa Laaksonen. Uhu! Forsa, Forsa! Forsa! Forsa! Forsa! Sannikraa Laaksonen. Forsa! Forsa! Forsa! Jättää, se kyllä loppuu aikanaan, jättää, Kop, ava rakas kop kop kop ava hakas Paitsi se nyt teillä soi mitä Kaiako Kaiako tuntuu toivottu mieستي passitse Facebook sivulla tuki Salea peressaanpaaleissa Minä en fantastista musaa tuli miten ollaan sateen takana niin totta Olen sinua paljon Tuosta tuli hieno nimimerkki, Sori Siitin, ei kokoomus huvikseen leikannut. Kolme pointtia yksi Ari, kaksi on, kolme ihku. Oho! Kaipuuta polttavaa olen tuntenut, kylmin niin mietti nyt sinua. You. Hey. Ja miten on voinut muistaa joku vakavina unina? Hei, miten sä muistat mua? No mä muistan sut vakavina unina. Miten voi muistaa vakavina unina? Ei helvetti, helvetti. Mutta tämä tuli siellä kaikkein aika paskimmissa sanotuksissa viime viikolla, niin tota joo ei, mutta ei päässyt jatkoon, ei mennyt jatkoon, tota niin se oli pari biisiä, mikä se olikaan viinon tu tu turha ilmas peripasasta, ja sitten oli se joku toinen kappale, mitä minä tänne muista, mutta se kuitenkin, niin, se oli se, se <laughs> armiaavikon se peppu -biisi. Joo. jo olette kuunnellut lähetystä, niin, niin sitten, että et, ei, ei sitä. Minä olen muistanut paremmin kuin muita. Minä olen muistanut sinut kipuna, kivaana, suruna sielussain. Mitäs te olet tullut, kun on tullut lagi lä pari päivää. Okei, okay, checkule, checkule, check, check, check, check, checkule, checkule, checkule. Check. Se on niissä käsittämättömissä, käsittämättömissä, missä sanotuksessa tuloilla jossa vasta. Minä olen balla, tuhat dietaan. Onne Holmulundille, Meksikon pikoja, kun sinä reikarautat heilu ja pysti paukkua. Aha. Okei. Okay. Sannin teki kipeää leikata kaikkea paitsi omalta posselta joo. Sannia on tulossa. Sannia on kyllä tulossa. Sannia on kulkaa tulossa, mutta ei ehkä Graan-laaksosta. Forssa, Forssa, Forssa. Sieltähän Forssasta tulee Sannin graan lisäksi myös. Mikäs tämä onkaan? Tämä Kepulainen, se, se kauheen näköinen täti. virkka liisa Molli oli, molli oli, molli oli totta, molli oli totta, molli oli, molli oli, molli oli, molli oli, molli oli, mistä löytyy molli oli? Mikäs oli tämä peempä, pappa, löytykö Löytyykö, löytyykö, Ää, Tossa, lähtiskö, Pänikaisia. Totta kai Molli oli, miten oli unohtua? Molli oli tosiaankin lähti. Yritti eduskuntaa kokoomuksen listalla. Tuottaa esiin bändissä, mikä totani, on ensi kuvana Reisekees Messi, mikä on nyt ehkä vasemmistolaisen bändi, mitä maailmassa löytyy. Ja jätkä menee sitten yrittää kokouksen listalta eduskuntaa. Sillä lailla, sillä lailla. Vuotta muuta fuka, vuotta muuta fuka, muuta fuka, muuta fuka, muuta fuka, muuta fuka, muuta fuka, muuta suck a motherfucker mother a motherfucker mother for motherfucker motherfucker. motherfucker mother for mother for motherfucker mother for mother for motherfucker mother for motherfucker mother for mother for mother for motherfucker mother motherfucker mother motherfucker motherfucker. motherfucker motherfucker motherfucker motherfucker kuuntele tragedia Helsingissä taijudella 101.5 eli taajuudella 98.5 ihmisen kuvaa ja New Yorkista Alice Neel oli tabuja rikkova muotokuva maalari miesten hallitsemasta taiden maailmassa hänen malleinaan istuivat niin vähäosaiset maahanmuuttajat kuin Andy Warholin supertähdet. Alice Neal, modernin elämän maalari. näytteli nyt Ateneumissa. Ateneum.fi Kato moi, hyvä kun satuit paikalle. Meillä on nimittäin pihkoissa tarjolla apuja juhannuspöytään. Tuore makkaraa, omaa sinappia, salaatteja ja vaikka mitä. Tsekkaa valikoima netistä, tilaa ja nouda. Ja samalla kun käyt, homma itselles pihka lounaskortti vaikka desacettiin. Saat halvemmalla. Maku, alkuperä, intohimo, pihka, piste, Maku tässä. Tiesitkö, että neljässä sekunnissa sä voit naputtaa tekstarin, rakastua tai tehdä jotain, mitä joudut katumaan? Puhelin on läsnä arjessa. Entä voisitko sä olla? Eihän sua tarvit tavoittaa aina ja kaikkialla. Ole läsnä, keskity hetkeen. Ja kun ajat, aja. Liikenneturma. Päiväkämmit. Päiväkämmit. Radio, Radio Helsingin, Helsingin iltapäivissä. Maanatasta torstaihin. Kello 14-17. Studiossa Rena Ja Edu. edu. <hihö> I like that. I like this. My my my mind so mind tunt tunt Herkun BBQ-rubbaarista saat lihat ja kalat kuivamaustettuna grilliin. Vai miltä kuulostaa grillattu karitsa marrakesh jossa on paahteista aromia, virkistävää chiliä ja raikasta mittua? Valitse Herkun palvelutiskeltä grillattava ja siihen makusi mukainen rub-mauste. Nähdään Stokkalla! Alkukesän kingeimmät ulkoilma-fiestat vietetään Lonnan saaressa lauantaina 11.6. kello 14 alkaen. Tarjolla eksklusiivista ruokaa, drinksuja, lettubaari ja musiikkia, joista DJ-kattauksen kärjessä tukolmalainen Svenska-Disko tyrkan joka soittaa kesän ainoan keikan stadissa. Liput ainoastaan 5 euroa. Lonna pääsee kauppatorilta JT-lainin Botskilla, joka kulkee 30-45 minuutin välein. Skidit ovat myös tervetulleita Lonnaan ja pääsevät bileisiin ilmaiseksi. Psst. Lonna jatkot pizzeria puttesissa alkaen kello 0,0,0. Ihmisen kuvaaja. Modernin elämän maalari. Alice Neil näyttely Nyt Ateneomissa. Radio Helsinki olet ystävien seurassa. Ja paskiksi seurassa ja kokoomuspesu jatkuu koska Ei ku väärä viisi Kukat Kuka on, on tukenut myöskin nyt kokoomosta kuka on myöskin tukenut kokoo kuka mun kuka kuka on uueen niitä niin nyt Tuosta tuli viestiä, tärkeintä on tasapainottaa valtiotalous ei juhlapäivä arkipäiviksi, ei, mutta olisihan se perse, jos 6. joulukuuta olisi arkipäivä. Joo, 6. joulukuuta, joo, tulossa on 6. joulukuuta. Ja tuossa Sipen Satapukki on kunnat Matofukker, joo, joo Apulainalla on maton niminen kappale. Ja tuossa on Erletti spessua. Mutaf pessua mutafuka, otetaan mutafuka, mutafuka, mutafuka, mutafuka, mutafuka, mutafuka, mutafuka, mutafuka, mutafuka, mutafuka, mutafuka, mutafuka, mutafukka, mutafukka, Kikiriska. Laitetaan harkintaa. Pitäisikö pitä, pitää muuta fuka, muuta fuka, muuta fuka, muta fuka, muuta fuka, fuka, fuka, Pelkonen, fuka, Pelkonen, fuka, Jaana Pelkonen totta. fuka, Jaana pelkonen, Jaana Pelkonen! Pelkonen, Pelkonen! Se on tulossa koska se on tulossa käsittämättömän, missä sanotuksissa on tulossa Jaana Pelkonen. Jaana Pelkonen esittää siinä kappaleen mitä Jaana Pelkonen. Tulossa on Jaana Pelkonen, mutta ei tässä näe ikävä kyllä. Fanikki <Suhut, si> Iisäujassa. <weighingin> joo, muuta fukaspessu, Tommi väkinen on kovan paskaan. Yksi, yksi, yksi, yks ehdot No sitten ei kai täytyy pitää. Mitä väliä muilla? Jos Jaana on soittaa, niin kyllä mä kyllä tilttaan. Huuhu, juu. Viirassa maitokauppoon, kai Jaana ainoa agenda. No, joo. Joo, jos ei... Jos, pitäisikö soittaa muuten Laardia? Laadia muuten melkein pitäisi soittaa, koska jos Laardia ei olisi voittanut euroviiso ei Takula ois tullut Pelkoisesta. Ei Takula ois eduskuntaan. Joo, me voimme tulla sapan kanssa kittaa Kalje Sturion mutafokas Pessun ajaksi. Kyllä, kotiuskontojen Fajan Lomson rulaa, joo. Joo, Jaana pelkäsin kolme pointtia. Euroviisut, Laardi ja Tilt. Siksi kannattaa ääneistä Jaana sinne niin. Sony Seating laittoi vielä sen ykkönen Maha, kakkonen Luan Kyle, ykkolmanen Jaa. <laughs> Okei, okay, haluaa vaan. Koska samppania on vitun joo. Luipas tänään Hesarista, että tota, niin onko se Joensuun kokoomuslaiset, Olisiko kokoomus se nuoret tai jotain. Jotkut kokkarit kuitenkin sieltä halusittaa samppania tota, niin, ää, ruokakauppoihin, koska ei koskaan tiedä, koska tarvitsee samppania. Per, periaatteessa yksi hyvä idea voi löytyä. Ja Petri Lehtinen, Petri Lehtinen on tukenut koko, koko, koko. myös koko kokoomusta. myös Essi Pöystäkin, mikä tässä on näin. Tällä on laulaa se kudellaan. En ole koskaan nähnyt sanhainvaloja. valoja. Kluunun jalokiviä tai miekkakaloja. Mutta tänä yönä, kun oot viimeisinä, en kaipaa länteen enkä idän, Ei muuta puutu mitään Sisoista Ponssan tai Taivaalaiskoon Yötä New jokin talo Mä suljen silmäni ja nukahdan Sun viereen <tos> Minä lähenkö a mother fuck a mother a mother Minä ja a mother fuck a mother a mother a a mother a Me koti muu elämästä laula. olen uh, Pulla pohjan tahti etelässä somellahti, muin noin usko vitsin pappaa talvisotan lahti. Kattui tiellä rätteen puolesta somelaisen aatseen. Kuuli kova jatka, pakasen paattuin matka. No niin, siinä tietenkin Karim... Äh, mikä tämä Mutta koko on mafia, sori siitä. ja Jokainen on keskiluokkaa, jos on vain ahkella. Näinhän se on. Mitä se Laura Räty joskus miettii? Että eihän kukaan suomalainen voi tiedetä vähempää, vähempää kuin 3000 euroa. No niin, sillä lailla, sillä lailla. Kävikö nyt ohratesti? Ollaan kaikki Suomen. Uh, kyllä, kyllä, uh, kyllä. Säpä laittoa viestin. On pohjan tähden alla. Ja hallitus, hallitushan, hallitushan tuota noin, se, joku aika tuota, veronkiertoa, veronkierron veron, veron, estämistä pitäisi vähentää, koska tuota, noin, sisään, moninkertaisesti takaisin mutta ei kyllä veroja pitää päästä kiertämään. Mutta se kuitenkin meni sitten perumaan sitten tämän päätöksen jostain kummasta. jostain. No mä tiedän osittain sitä, että Sauli Niinistön veroprosenttihan on nolla. PESSA ei maksa veroja Suomessa sentin senttiäkään, että sillä lailla. Niistä pitää olla moraalisena johtajana. Joo, no no nolla europrosentti kuukunta ni kuulijaisuus. Uh, ja hulluja. Uh, uh, mutta minnes... vero puheen puheenollen. Laitetaan Panama paperit. Tai Panama Panama paperille. Tässä kappale meidän Panamaan konsuli. Alex Tsuku. Minä olin Panaman konsulipiirto pienessä kännissä. Vaik oli virkani kivien siirto sepeli rännissä. Mestari seula lamellasti, syksykin lehtiä kellasti. Merta mä näin vain ja palmuja ja heitin mustille almuja. Köyhän ainut kuvitus on pilkas mielikuvitus. Se siiven selkään saa. Minä olin liikennellä viima pienessä rommissa paiko oli virkani liima liimatta metti tässä Juhavat Juha vai vai se paremmin konsoli mutta äh, hänen poika selkava vai vai niin to, toki se oli niin viime viime vales että me laitan ilevainuta kikan käyrä nousemaan Viisin soimaan, koska käyrähän nyt on so tuli, tullut. Aleks siinä kovasti on noista, nyt parin päivän aikana noini, hihkunut siitä, niin, että Suomen talous on lähtenyt vihmeenkin nousuun. Mutta mä voisin, seuraava kappale tässä on Noiman, Kaija Kärkinen ja ille Kallio, Tomi Soidimäki, mikä joku ihmeen Jenna, Pave Maijainen, Eija Kantola, Panu Larnos ja Edu Kettunen ja Remu. Lupa elää. Voi helvetti soiko Tää on varmaan ihan käsittämätön biisi. Odotkais. Heitin mä housut ja on, näin vain permulta kolmioon. Köyhän ainut kuvitus on iltas. No niin, tuli hyvä viesti. Köyhät on laiskoja. Steriloidaan stere, stere, köyhät, kyllä. Laitetaan vielä, vielä kolme pointtia mukaan, niin homma toituu. Pelkästään kuin popera! Niin on, No niinpä on! meistä nyt turvassa on? No, turvassa, on, no, no, no varmaan se satu, satu Kostiainen on turvassa <laughs> Se meisingin heppansa kanssa Huhuhuhu. Se voi yllättää milloinkaan vaan voi saada tai sua tarvita Tuo, tu tu, tuli viesti. Äh, Raimo Iläiskeven kannatuspisiosta Yhdysluvun on muuten kova On! On! Tulossa on! Tuossa on! Päin tänny voi ikinä on lupa herää multa <tulua elää> suoni on korvaamaton pelastaa aina voit ahdingon veresia ekä ei ekä toista toi, noi tylsä tylsä biisi. mutta tosiaankin raimo ilo ilaskiven Kannatuspisin Raimoi Kappale. Tämä, tässä lukee kannessa? Tämä levy on tehty yhteistyössä Ramin nuorisojenkin kanssa. Tekijät toivovat Ramin kampanjalle oikein hyvää menestystä. Tämän levin tuottaminen menee nuorten työllistymiseen. No, sillä lailla hyvä. Niistä pitää. Hyvin työllisty nuoret kyllä vartakulla. Tässä nyt ees ollut mukava, mukana olevankin kojo. Kun pikkupojat leikki markkinajuhlaa, huomaamatta miten Paljon ne tuhoaan, niin laatikon, viereen nousi pitkä mies. Ja puhui asiaa, sen kohta kaikki hies. Kun Suomi rukka itkua väänsi, ja herrat hihat solmussa vaan takkia käänsi. Niin yksi linja saan pysyi tiukasti kiinni. Aina uskollinen raimo i. Raimo raimo raimo raimo. Raimo raimo raimo i. Raimo raimo raimo i. Raimo raimo raimo i. Ja sitten, ketkä kannattaa usein kokoomus, on tietenkin teekkarit. ja ollut tämä, tämä, Katainen oli tilannut Himaselta joku raportin, niin sitä tuli aikamoinen Mekkala. Niin, soitetaan seuraavaksi tuota, teekkarikuoron Tuopin täydeltä äh, levyltä kappale nimeltään Himasen juomalaulu. laulu. No, se oli sitten siinä. Jossa viivan alle ei jää pelkkä Tässä sitä on. Tarjouksessa kautta maan. tästä Raimo. Eläskivi auttamaan. On Raimo I Raimo, Raimo, Raimo I Raimo, Raimo, Raimo I Raimo, Raimo, Raimo I Raimo, Raimo, Raimo I, raimo, raimo, raimo, I. No niin, ja no niin, ja no niin Ja Kari kokoomuksen kansanedustaja, on tehnyt Nuoren koivun näin. Kaareutuvan silmujen aukeavan ja mä ihpeettelen, kuinka kaunista on. Kyllä. Ja tämä toi, so, toi ää, soi etisoittona seuraavalle kappaleelle. Muudessa joulukuuta, nousta ylös. Hei, tähän uumorihauskaa, no näinpä. Ehe, ehe. Käsky kuului rajoillamme seistä. Oli niin, totta kai Suomina toona, Suomina Suomina Suomi Sinne jäivät ikuisesti monet teistä, teki valintojaan käsikohtalon. Ovat rajalliset elämämme päivät, emme koskaan tiedä kenen vuoro on. Monet Kalle P.T. Lantamista, vähän on vienyt äh, tuon Teekkarin kuoronlevyn Arille, kun vieraatin Vappuradio Purukaladio 90, joskus 2011. Noniin, kiitti, kiitti. Kiitti, tusti, kiitti, tusti. Ylantun tuva ystäväni, olisimme vain lämpisilläni. ilman miestä, jonka jalka on nyt puuta, oli sarkipäivä kuudes joulukuuta. Ilman teitä selvinneitä jossain sieltä, puhuisimme vieraasta kieltä. Vai mitä Aleks Alex, Sitä joiden riskit ovat puuta olisi arkipäivä 6. joulukuuta. Tämä menee sinne käsittämättömimpiä sanotusta, äh, skapaa myöskin mukaan, eli kun taisi siellä on vähän kylläpää. Kuuntelet Radio Helsinkiä, taajuudella 98,5. Suurien tunteiden popmuusikko Rufus Wainwright saapuu harvinaislaatuiselle klubikeikalle Helsinkiin. Yksi sukupolvensa arvostetuimmista laula- ja lauluntekijöistä esiintyy tavasti alla lauantaina 30. heinäkuuta. Liput Rufus Wainwrightin konserttiin osoitteesta tiketti.fi Lisätiedot osoitteesta fullsteen.fi Yhteistyössä Radio Helsinki Kesäsunnuntaisin Jats lähetetään livenä Lonnan Jats kiinnostaa ja We jazz. Lonnassa kesäsunnuntaisin Parasta jatsia merellisessä tunnelmassa 12. kesäkuuta avajaistapahtumassa Jukka Eskola Soul Trio levyn julkaisukeikalla. Mukana myös WeJazz ja jatsi kiinnostaa radiolähetys. WeJazz. Lonnassa kesän Parasta jatsia merellisessä tunnelmassa. 10 minuuttia kauppatorilta. Liput ticketistä. <köhön> No niin. Huh, huh, hyvä hääväki ja ennen muuta rakas, rakas tyttäreni. Sinä, sinä varmaan muistat sadun, jota luin sinulle eilen. Siinä prinssi ratsastaa prinsessan luokse ja, ja nappaa hänet valkoisen hevosen selkään ja vie linnaan, yhteiseen tulevaisuuteen, sinne, sinne sinä olet laukkaamassa tänään. Minä toivon, rakas tyttäreni, että löydät tien ajatuksissasi tähän, tähän satumaahan, kun sitten huomaat, että elämä voi olla erilaista. Joka vuosi 15 miljoonaa alaikäistä tyttöä pakotetaan naimisiin. Lahjoita tulevaisuus tuotpäivää.plan.fi Rakkaudesta joka sunnuntai. Joka sunnuntai. Kello 14 Kello kaksi. Studiossa Lasse kurkipa. Musa dikkailua isolla sydämellä. Kuutene. Se on hyvä. Radio Helsinki ja Live Nation ylpeänä esittävät. Ruotsi nokkamiehenä tunnettu Hurrula saapuu Suomeen. Mass bändissä vaikuttanut Hurrula nähdään soloprojektissa Keikalla Helsingin tavastialla keskiviikkona toinen marraskuuta. illanava The Duplo. Liput Keikalle löydät osoitteesta livenation.fi. Yhtä radio Helsinkiä kahdella korvallasi. Vasena se oli kaikki vaan unelmaa, että maimpais vain sait naisia kuljettaa Rodikansa haabelisin porsista ferrit. Sutin ylpeitä edut joukkueen Toikki saada meitsin laulamaan Ja sen ei voi, että tyttö kuuluu naurattaa Ja mä teen työtä käskettyä Takaovers tuli salakeske, työtä lähdettyä Kruisasi mun Maxa, Niin sukkas tongal kuuneltiin Maxa. Siitä on aikaa, joskus takasin kaipaa Otas nuoria aina, ei huolia lainkaan Pyhätää, ah, ah, ah. pyhätää mitä tykätää Tässä sitten perästä sannia, mutta ei raadanaksuta. Kikit, Solli, Solli, tuli viestiä. Verteläitomista, onko Jalis avannut vieläkään suutaan su su su su su istuntosalista? Kyllä, se on varmaan avannut sen, mutta ei ole kuulunut mikki päällä, eikö ole sanonut yhtään mitään, se on varmaan haukutellut siellä niin. Soituu, Päkimaa, jalis, Jalis, kuka on vittu Jalis? Pem mun pitää säätöjä, häätöjä, mutta näitä! oli niistä kannattajia, se oli 5k 20k kannattajia edelleenkin. viime viikolla paskemmissa käsittämättömissä sanotukset. Pakko soittaa kuitenkin viskaria. Se ei ylennyt. Lomemonakkaanteen vaikka päivämäärä on ohi ajanut jo niistäkin. Amurrökille meen, vaikko merkki sväärä, heitän hartioille fliistäkin. Mietin miksi tlaaksi sillä käy kuin diski vuoren hau. Ei kun tää tuli sillä tissispesussa, tissispesussa. No tässä tullaan myöskin käsittämättömissä sanoituksissa. Tätä pitäisi olla ilmeisesti nykyään aina. Trilogia, trilogia. No, miksei menty sinun luo, oi. loman voi. Kannatteko loman lomakin saakka? Ilmeisesti. Häntä sen, sitä kestäisi jos ei viime. Nyt kerätkaan mojas pois, vielä yksi pyyntö ois. Saanko rinnoistasi tilkan kahvimaitoa? Luulta löytyy käden taitoa. Saada tilkan kahvimaitoa. Toivon, että sinut vielä nään. Oisin valmis perhe. Halla, plattomisti, Maki Kolemanen. Aina kun mä oon äänestää Saulia, niin monet oon äänestänyt <tos> <tos> <tos> tässä yleensä laajennustyypit, ne on kokoomuslaisia. Tässä on nauravat leijonat, naurapirjentää ikää. Mikäs tää onkaan? Tu tu Tuummovaaran No niin ja tässä ne on tehnyt levi, missä ne nauraa 10 minuuttia. Ehe, ehe, ehe, ehe, ehe, ehe, ehe, ehe, ehe, ehe, ehe, <tos> <Kokoomus. tos> Ja mekäis kaikki kytyykö ovat siellä niin ja nosta selkeä ylös. ylös Joo, nyt ne käsi takia on rupesettu tänne niin, nauramaan väärinpäin. No niin, sepäs oli harvinaisen huvittava. Sepäs oli harvinaisen huvittava, että tuon peräkö saattaa olla uhria. No niin. Tässä tässä, kommarielle. Aku hirviniä vielä. Miel... Miel... Mikä on pikkasen rillin tässä on Timo Jutila ja Lätkää, ja ne kannattaa kaikki, aina kokoomusta, ei, ei mitään muuta, ne no, on aina kokoomusta, terveisiä sinun Hevallinheimolle. on pystyyn on rillikulmana, tuna myöskin juhliin on Timo Jutila, vaikka Leijonille kelpaa peikkiin lihaa raakana, voi vastustajaa silloin tällöin vähän me jäätyi Linna ja me kaikki, kaikki, joka ainoa sukulainen on kommareita Siinä. sitten, että... Jos ette tiennyt tätä näin. Me te olla Ja kykyä, hyvä, hyvä. Mutta kuka, mutta muuta mutta kuka, mutta kuka, mutta kuka, mutta Kurri mutta toki mutta kuka, hyvä hyvä mutta on hyvä, hyvä, Hyvää illataa! Tekki poika merillä, viime kehenä! Kohtaron, tiini roikko! Herbert, tuli viesti, paitsi Jessa Joessuun kannatti julkisesti Li Anderssonin Euroopalissa. Helljanen aika sentää! Jätkä... Sen pitää siirtää ah, harrastamaan jäälätkäsiästä jää lätkä, nyt, kyllä salibändiä. Kyllä tuoli semmonen meininki kyllä. Ei, ei, ei, ei, ei. Jumppoo, ei, jumppoo, ei, jumppoo. Siltäkin, että laittaa lätkämusa ihan oikein. Teisoo ja lätkäpelaa ja ei oo mikään, eikä mies ei mikään. Liandersoni tulee. Paskammart, hyi, helventti, buuu. Yössi, vii, vii, jesse. Jeesus, Joesu. Painut takas sinne Jerusalemin, mistä sä oot tullutkin. Vettää ja vetää ja vetää, ja Matti Kyllönen, Matti Kyllönen, Matti Kyllönen, on myöskin kannattanut kokoomusta, hyvä, hyvä, Matti Kyllönen. Se mukavaa päivää teille kaikille ja tervetuloa aikamme supergladiattoreiden vauttiin. Sääennusteet lupaavat sateista keliä huomiseen kilpailuun ja se on tietysti Suumahärin iltarukouksen keskeinen aihe. On se vähän merkillinen mies tuo Suumahär, mutta hän se joutuu jälleen kantapään kautta katsomaan itseään peiliin. Tuo Maranello suuhlimi. Jälleen tuo tiukka tuttukaari oikean, heti perään vasempaan. Mika hallitsee hienosti tilanteen. Auto lentää mutka täyhden epäärästi. Häkkinen, häkkinen. Hyvä Mika. Hyvä, hyvä, häkkinen. Ja ei, helvetti soikoo! Tämä on käsittämätöntä, siis ihan oikeasti. Mä ajattelin, että pitää soittaa, tota no elastista, elastista, Fintechistä, toinen tyyppihan, siis säähän on, no niin, radikaali on joku anarkisti, mutta, tota no niin, niin, tämä elastinen, tämä elastinen, tämä elastinen. En nyt so, ei nyt se ole tällaista siis elastisen soltu, toi, no, ajattelin, että otetaan Fintechin kitssiä ja arvatkaa, minkä niminen kappale täältä löytyy. Sorry! <laughs> Sorry tästä! Ei helvetti, sori siitä, ei helvetti. Ai ai ai, miten on mahdollista? Loistavaa, sori, sori, sori. Yeah, yeah, yeah. kela sitä story. Mitä kansanedustajat keksikään, saliksaa lisää Ja leikkaa edäket ja lapsi lisää Kun säästetään väärästä päästä, niin mikä on palkio? Monelle epäoikeus ja valtio Sun lähiös, pankit, postit ja kirjastot menekin. Ja viime viikon se vika lähi, kauppakki suljettiin sun talo klitsust, kaikki arvokas käännettiin Ja en olis saanut pedofiini, mutta sun Mu Muu ei oo varma, kun etajat on muutuviin sinias Milloin rupesi dokaan, sun pikku vetää mumii Pääseekasi on ainoa hugi. Jos tuli viesti iso hopana anarkisti, nimi, juu, nimi, nimi, oli myös totaali No nyt se sori kera, nyt siitä, ulkona, niin vois päästä tähtäkin ero siitä kautta, sitten. On vaan suuren luokan vittu, kansanedustajat ja hallitus. sitä, sitä, Jos ei perhe yhteisöntä... No ei tullut sorja sieltä, niin sori siitä Mutta Suomen kokoomuslaisin yhtiön varmastikin on Apulanta No, lähteekö sieltä? Tukka Temonen, otanoni niin. Eikö ollut vielä, että Tukka tässä näin, silloin kun tämä levityt Tuleekö sieltä nyt? Tuleekö sieltä nyt? Vielä tietty, siipä sa saa Tuosta oli Fransilta viesti, pointti ykkönen, pääsin himaan, pointti kaksi kortkasin, pointti kolme, tikki on, no hyvä, minun on täälläkin vähän. Käännö takia, käännö takia, mitä tää on takin en Mä nyt en, en, en tiedä, onko äänen kannattanut kokoomusta, Jukka poika, mutta kun ottaa huomioon, mitä on aikaisemmin tullut tehty, ja mitä nykyään tekee, ja sanoa, että, että, että mitä nyt aikaisemmin tuli tehty, ei semmoista, kyllä rahaa on kaikkein tärkeintä, niin tässä on, tässä on teille kokoomusrekeet. Erikoisohistus mun spesiaalille. Hei nyt hei, jotain chippipiisiä, se on ollut itsessä kiinni. No niin, no, näinhän se on. Tässä tulee. Tää on sulle kun eka kerran me tavattiin hissiin Enpä sitä arvannut, että Sustan tulee mun siideri Ja mä haluan vaasua Kun toka kerran me tavattiin poris, Silloin aloin jo. Joo, silloin, kun tuli tuota, no niin, oli ja vahainen, niin, eikö sitä jompi ryhtynyt kokoomuksen ehdokkaaksi, mutta ei tullut valitu. Se oli tämä Kaleva, Kalevian parasku, pariskunta. Kaleva ja Kaleva olivat vankina sitten, voiko Jemenissä muistaakseni, niin eikö sitä sitten tämä miespuolinen Kaleva sitten ryhtynyt? Kokoomuksen ehdokkaaksi. Mä olin aivan varma, että lähtee koko... että tota, niin, mukaan kokemuksen mukauttaa panttivankien mukseen. ja politisten sitten jälkeen poliittisen, poliittisen herätyksen löytäneiden panttivankien kunniaksi. Tottuinen henkilö, on Mutta mutta mutta mutta mitä muuta mutta mutta oli vankeina saaren, Brändi ja Vahanen Kotimaa pääsää sateenkaaren Brändi ja Vahanen Niin lähti leivän päältä rasva Mutta pojat Tost tuli viesti, missä on bling bling rap? No niin no tossa tuli poja jo Tsiikkiä ja sannia, ja sannia Niin mä ajattelin, nyt hoitu Päivät pitkät, vankeutta surren Mitä fakka mitä pakka, annanpa kysy Mutta hei, nyt noustaan ylös Hei, kokoomuskappale on kuitenkin tämä seuraava Tämä on viimeinen kappale Ja tämä, tämäkin tulee sitten uudemman kerran tässä näin Esimerkiksi kesän mittaan kun nyt etsitään kaiken aikana Käsittämästä, mitä sanotusta hyvät kurre Ja ylösnousemus Se on käsillä nyt korraan meidän pressan ja saulin inistö. Tahto Ja otetaan vielä neljä pointti. Se se se se, se neukko. Siksi Mitä olisi olla salella oli melkein 30 vuotta vanhempia akka, niin miten sitten sit siihen oikein suhtauduttaisiin? Hyvä Jenni. Kurre, mäkin kure tuli tiesti. Kyllä. Joo, aika olisi voinut soittaa, mutta tämä, tämä nyt tämä on kuitenkin makisävelyssä, tämä nyt tässä täs, täs, täs kiteytyy kaikki, tässä kiteytyy kaikki. Osta no Väinä myyn jalanjäljistä nyt vaan. Me saolin niistä tuletta. Tule tule Taatoi kuuden vuoden kuliajatus Jotkut miehen paikat täytetty on Alepa tuli viesti. Äänestikö Väinämöinenkin, sä olin no, totta helvetissä. Yllättäen kummikaan ei saanut kutsua linnaan, ei todellakaan. Se Saulin oli loistavaa. Saurin Muistako jengit vielä, Suppoli pääministeri ja silloin oli Team Finland? Ajaa, oliko? Ei, ei todellakaan muista. Naurattiin jo silloin präsilaittomiestiä. Ja friskilauraa, että Ne, joita matkallansa kohtaa, vain odottaa. Silloin kun valitsit, valitsi, niin ministerit se totesi, että tässä on paras paras ketju kokoomuksille seuraaviin vaaleihin. Sen sijaan, että se olisi valinnut parhaat ministerit Suomi, Suomen kannalta, ei! Se valitsi parhaat ministerit sen mukaan, miten kokoomus saisi kannatusta. Helvetin isänmaallista toimintaa! Niistä pitää, hyvä, hyvä! Oma etu tärkein, oma etu tärkein! Se on kunnon kokoomusta, olisi se mitään logista. Enää puolitoista minuuttia, enää puolitoista minuuttia! Isi ikinä, sala sala tuli viestiä. Hyvin. Tuunti palkedomme. Hei hei. Ja Finlandia ja Finlandia, Finlandia kansallislaulu, ja ni Finlandia tänne, sinäkös mä tulee soittaa. Voi perkele. En kerralla sitten. Änkki, du -du -du -du -du -du. Tästä on kansallislaulu totta. Näin se on. tä Finlandiota soitetaan aina Tämä on tässä on uusi kansallislaulu se on tässä sori siitä Tämä lähetys oli omistettu Aleksander Stupille Mutafuka mutafuka mutafuka mutafuka mutafuka Mutafuka mutafuka Ja alkoi